me dersat në shpjegimin e sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sira do të thotë jetëshkrimi i pejgamberit ton Muhamed sallallahu alaihi wasallam për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë shkruajtur dietar të shumtë edhe normalisht e kanë shkruar detaje në format më të bukura në mënyrat ma cilësore kanë folë për jetën e ti, për ditët e ti, për luftrat, për uhtimet e kështumerad edhe për para se me fidu me sqaru konkretisht jetën e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem do të flasim të më tha një hyrje të voglë të shkurtër për në temën e sirës ose në skencën e sirrës. Do të thotë mënyrat si kanë shkruajtur dietar për sirën, do të fillasim se cilat janë burimet e sirrës, për të cilat për cilave dietarët e kanë nxjerrë, domethënë sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ky ders është vetëm një hyrje rreth burimeve dhe, dhe mënyrave e shkrimit të sirres. Ë, do thotë dietarët kanë shkruajt ë në mënyrë të përgjithshme për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por kanë shkruajt edhe për tema të veçanta prej jetës së tij sallallahu alaihi wasallam, kanë shkruajt për veçoritë e tij, kanë shkruajt për cilësitë vetit e pejgamber ose virtytet e tij sallallahu alaihi wasallam. Kanë shkryt për argumentet e penga merlakut ose për merekullit, mujizet e ti, sallallahu aleyhi vesellem. Disa djetarë kanë shkryt, dëmë thënë, librat veçant për luftrat e ti, e kështu me radhë. Në këtë, dëmë thënë, në këto mësime, me lene Allahut, të cilat, e, mështë haroj të sëqeroj, janë derse të shejkhut Arafat i bën Hasen el-Muhammedi, hafi dhahullar që i kam bajt në radion Mirathul Embia dhe janë tinë qizume dhe janë shkrume së shpejti kam dëgju se shekhu dhe të nëzire ketë si liber edhe në atëherë me lejnë Allahut dëmë thënë kam mundësi edhe të përkëthejnë dëmë thënë në këto derse në të cilat ka fol shekha rafatën Muhammadi hafi dhe hullah, pra do të flasim për lindjen e pengamerit sallallahu alaihi sallam, për atë, dëmë thëmë për kohën e foshnjërisë, dëmë thëmë kohën kër ka shkute gjithansja në fisin Benu Saad, qka i ka ndodhë atje, qarja e gjokësit të kështu me radhë, Si është rritë, pas taj si e ka marrë, pas vdekje se në nësë ti Si e ka marrë gjyshi i ti, e më vonë gjagja i ti e, Gjithashtu dhe të flasim për udhtimin në sham, për këthimin Qhe ka ndodhë atje me ata murgjit që i ka taku rrugës Uh, gjithashtu domethën edhe çy kanë uh, çy kanë pasënjat e pejgamberllukut e Ka'i <coughs> sallallahu alaihi wasallam pastaj do të flasim për uh, martesën e tij me Hadixën radhiyallahu anha për fillimin e wahjit shpalljes domethën për fillimin e pejgamberllukut dhe zbritjen e shpalljes uh, do t'i tregojmë cilt janë sahabët e parë domethën të parët që kanë hyrë në Islam që ka ndodhë dhe më thënë higjëreti në abisini dy higjëretet që ka ndodhë në abisini qarja e hanës argumentet dhe mrekulit të tjera mujizet të tjera që i ka ndodhë për nga meri qëllallahu aleyhi vësallem gjithashtu do të tregojmë për në të ditë që i ka ndodhë në gjatëkos kër ka qeni bojkotum në një lugin dhe më thënë një si që quin në të shabë Dhe më thanë, atë janë Lugina dëvoçkla Mes kodrave të shumëta që janë në meke e, Kur i kanë Bojkotu edhe i kanë Në një mënyrë I kanë izolutë, më thanë Në atë vendë, mos besimtarë të kurejshve Qëka i këndodhe Atë një pengameritë dhe sahabëve Alehi salatu e selam O radiallahu anhum Qëka këndodhe me letrën Kërë kanë shkrujtë atë urdhrin për bojkotin. Për, për ndovit që ka ndodh kërka shku në Taif, kër është këtë për Taif, prej Taifi në Mekke, pastaj ma vonë ajo që ka ndodh në marveshjet e Akabes, mes, të nga merit së lëbohu alimën sëllëmë dhe, banorve të Medines, pastaj si e kanë përnu islamin banor të Medines, që janë qëjtë Ensarë, E, gjithashtu do ta përmendim edhe Isra'de Miraxin, obligimin e namazit. Pastaj lajmet ose ndodhit e Hijreqit deri në Medinë, ndodhit e hyrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ku ka çendru, pastaj si dhe ku e ka ndërtu xhamin ti, e tij. Pastaj është vazhdoi me luftrat e tij e më vonë ato dërgesa ato za delegazione, ato se letrat që i ka dërguar deri te popi të ndryshëm edhe mbretëri të ndryshëm, pastaj delegacionet që i kanë ardhur për ta pranuar Islamin dhe në fund për Haxhin Lamtumirës ose Haxhin e tij sallallahu alaihi wasallam edhe për vdekjen e tij sallallahu alaihi wasallam ë, si do të them, si thënë përpara se më fol për këtë temë, do t'rregojm diçka për atë se si kanë shkruajtur dietarët në ë, sira. ë, do të them dijet se ajo që nuk ka dyshim, do të them nuk ka një njerëz në historinë e njerëzimit që është shkruar për jetën e tij aqë shumë dhe aqë në detaje dhe aqë në, dëmë thënë, së qërimet hodhësishme. Dëmë thënë, nuk mund është me gjithë asë një njeri në histori për të cilin është regu zdo imtësi si kur për kënga merin sallallahu aleyhi vësallem. Dhe burimet e, këty, e kësaj diturije janë të shumëta du më thënë, maj rëndësishmi për e tyre, është libri Allahut, Kurani në Kurani, du më thënë është libri ma madhështor maj sakt, që eksiston në të gjitha librat e njerëzimit edhe është du më thënë, i pandrishuështëm, si ka thënë Allahus, subhanahu wa ta'ala inna nahnu në zelnët dhikra va inna le hula hafidhun du më thënë, ne kemi zbrit Kuranin dhe ne dhe të mbrojmë ata. Pra, mbrojtjen e saktësisë Kuranit, Allah nuk ja ka lënë askuj tjetër, për e ka marë përsi për vetë aj subhanahu wa ta'ala. Në Kuran ka disa e, si më thonë sinjalizime ose disa e, tregime të shkurta, ose së qarime të shkurta për jetën e penga merit sallallahu aleyhi më sellem, prëi të cilave thano sqarohen eh som çështjet e, sjarohen, e të jetës së tij. Kurani ka fol e, për cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për virtutet e tij, për moralin e tij të lartë, për disa veçoritë e tij, ka fol edhe për <coughs> mrekullitë e tij, domethënë argumentet e e pejgamberit llokut. Ka fol Kurani edhe për jetën e ti për para ardhjes, për para zbritjes shpalljes, si ka thonë Allahu s.w.t. duke të regu se si ka qenë bënjak, jetim, dhe më thonë, thotë, e lem jëgjit je ke jetimen, fe awa, dhe më thonë, a nuk të gjeti Allahu jetim dhe të strehoj, u wa e vëgjede ke ballen fe heda, dhe të gjeti të humbur dhe të udhësoj, Gjithashtu ka folë për filimin e wahit, dhe më thënë si që tregojt në jetet e para që kanë zbrit, ku thëtë Allahu ikra, bismi rabbi kelle dhi khalak, dhe më thënë lezo me emrin e Zotit të të tënë, <coughs> me emrin e Zotit të tënë, të, i cili kryoj shtë të gjabë. <coughs> Kurani gjithashtu ka tregu për atëse, për gjendjen e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem kur i ka ardhur shpallja thot Allahu la tuharrig bihi lisanaka li, li ta'jal bih do të thonë mos e lviz me të shpejt gjuhën që ta shqiptosë nxënien e Kuranit do të thonë ta mësmen më shpejt sepse pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është friku mos të shqiptoje ndonjë shkronjë ose mos ta mos i humbe ndonjë ë diçka prej spallis prandaj është ka shpejtu që menjëherë kur kur i kanë ardh ajetet e Allahut ti përsërisë mirpër Allahu e ka qetësuj ka than, mos thën mos e shpejto do të thon mos u shpejto që ta përsërisësh edhe ta mësosh sepse <coughs> thot Allahu inna aleyna jam'ahu Kur'an-a do thot se ne kemi përsi për sipër <coughs> çita çita tubojm atë dhe ta lexojm ose ta shkoqitim Gjithashtu <truq> uh, uh, si, si ka të regu Allahu për si mushrikte ka nëkuzu në atëko për nga merin sallallahu aleyhi vësallem. Siqka thënë, Inne hum kanu idha qila lehum la ilaha illallah, jeshtë të këbirun. Nëmë thënë, kur juthu hejat yra la ilaha illallah, ata të regojshin më ndemdhejnë. Wa yakuluna, a inna letariku alihëtina le shahirin me gjnunë. Thënë, dhe thosin ne, atila në këta përendit tona, ta dhuruarit ton për një poet të qmendur. E, gjithashtu ka folë Allahus F.T. për ata se a i ka qenë vetëm njeri, si që ka than, kull in nema an evesharum mithlukum, ju ha i lejje, dhe thonë, në thuaj, unë janë vetëm njeri sigur ju, që më vjen shpalja, dhe ka than, E, gjithashtu Allahu <coughs> wama mana an-nasa an yu'minu id ja'ahum al-huda domthan ska i pengoi njerzit te besojn kur ju erdhi udhëzimi illa an qalu aba'ath Allahu basar ar-rasula domthan vetem i pengoi vetem ajo qe than se Allahu ka na ka dërguar një njerë i për pejgamber domthan ata kan prit qe t'u vije një melek ose <coughs> di ska tjetër Edhe <coughs> kjo të regon se Pengameri sallallahu alaihi sallam ka qenë njeri Sigur të tjertë Në gjithashtu ka të regu Kurani se pengameri sallallahu alaihi sallam Nuk ka dit shkrim e dhe lezim Si së thot Huëllë dhi ba'athe fil umi jina rasule minhum Dhe më thënë Allahu e ka dërgu në popullin analfabet Një, një të dërguar prej tyre <coughs> jetë lu alejhim ajatihi wa ju zekihim wa ju allimuhum il kitabe wa fikme i cili wa citon ajetet e Allahut dhe i pastron dhe wa mëson librin dhe urtsin e, gjithashtu ka than alladhin e jetë të biunar rasulen nabijel ummijel, alladhin e gjidunahum e këtuben indahum thiptaurat ju e l'injil dhe thot atate cilet e pasojnë të dërguarin Profetin analfabet, në më thënë që nuk di të shkru e dhe të ledzoj, të cilin e gjenë të shkruar të kata në teurat dhe në ingzin. Gjithashtu Allahun Kurand, në më thënë, ka folë për disa luftra të pengamerit qëllë Allahun Im Selim, si që janë luftrat më të matë mdha, bedri, uhudi, khandeku, hudejbje, khajber, qëllirimi me kësë, të cilin e ka qëjtë qëllirimin të madhë, e kështu me radhë. <clears throat> se si që janë përmenda dhe disa regullat të luftës në Kur'an, dhe më thënë regullat si pas të cilave për nga meri sallallahu alim sallam ka luftu, dhe si pas të cilave është balafachu me armiqët e ti dhe kundrështarët e ti. <coughs> Gjithashtu, në Kur'an ka folë allahu sallallahu alim sallam dhe për mënyrën e thirjes se për nga meri sallallahu alim sallam, da'lës, si që thëtë, Udru ila sëbili rabbi kebil hikmet i walme u idhati l'hasane Dëmë thëmë thyrë në rrugë në zotit tënë Me urtësi dhe me këshilat mira e, Gjithashtu thëtë fësë dajbima të më rua aqridh anil mushrikil Pra thuje haptas Pra këtu e dregon filimin e Shfaqjes davetit haptas Thëtë thuje haptasat për të cilin urdhrohesh dhe Largoj prej mushrikve eks tumor domthana jetë të tëra gjithashtu Allahu në Kur'an ka treguar paradhse për, për ndihmën që ja ka dhënë Allahu te nga meriti i tij siç thot wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbuka Allah domthanë sa ata duam të të traftojnë atëherë ty të mjafton Allahu, pra mbrojtësit është Allahu, hua lëdhi ejjet e ke binasrihi wa bil mu'minin, në më thënë Allahu është taj që të ka përkra me ndihme në ti dhe me besimtar. <coughs> Gjithashtu thotë Allahu, illa të nësuruhu, fekat nësarahu Allah, pra nëse ju nuk endihman, Allahu, në kafaru, e ndihmani, atë e kanë ndihmu Allahu, idhë akhrëgjëhu lëdhi në kefaruhu, fëni e thnejnë, dhe më thënë kur mos besimtarët e nëzërën, pra idhë huma fil gharë kura ta të dy ishin në shpel <coughs> idhë jakullu li sahibi hi la tahzen inë Allahe ma ana pra kura i thoshte shokut të ti mosu brengos se Allahu është me ne pra kjo së qeron diçka prej ndodhive të <coughs> të hijrejtit <coughs> gjithashtu ka tregu kurani disa veçori për shemull se feja e ti sallallahu alejhi wasallam asht abrguese e feve të mparshme si thot Allahu wa man yabtaghi ghaira alislam deina falan yuqbal minhu domthan kush kërkon fen tjetër përveç islamit ai nuk do pranohet prej tij pob huwa fil akhirati min alhasirin kur sen e ardhet ai do të jetë i dëshpëruar edhe thot Allahu inna deena inda llahi alislam profeta e pranuar te Allahu pastë Islami. ë në Kur'an, do të them, janë përmendur edhe disa çështje që tregojnë lidhjen e lidhje se raportin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me mushrikët, edhe ajo që i ka ndodhur me mushrikët, po ose me munafiqët edhe me të tjerë, me ehlul kitab e kështu me radhë. Para ehliul kitab ka than Allahu qul ya ehlel kitab taalu ila kalimatin sawa'a baina na wa baina kum mathum thuai o ehlel kitab o ithart librit haidanit bashkohemi ne nje fjalë të bërbaskët mes nes dhe Jus alla na'budu illa Allah wa la nusrik bihi shay'a praçtum sazdroim askën tjetër përveç Allahut dhe të mos i shoqërojmë ati asja wa la yattakhidh ba'du na ba'dan rubaban min dunillahi edhe Mos të logaritim njëri tjedrin Zotra përveç Allahut Gjithashtu ka thonë Ja ahlel kitabi Kadja e kum rasuluna Ju bejinu lekum A la fetratimi në rasul Dëmë thonë O oh, ahlel kitab Juve ju erdi I dërguari jonë I cili ju asëqaron Dëmë thonë fenë Pas një mungese Të gjatë të pengamerve Dhe të dërguarve <coughs> Gjithashtu donmthan ka fol edhe për musrikut. Çka i kandof pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem me musrikut. Siç ka thënë, wa itha tutla alaihim ayatuna bayyinatin, domthan kur ju lexohen atyre argumentet tona të qarta, ajetet tona të qarta, qala alladhina la yarjunul liqaana, domthan ata të cilët nuk shpresojnë që të takohen e, me ne, për nuk nuk besojnë në ringjallje. Thon, i tina bi Kur'anin, ghajri hadha, au bedilhu. <coughs> dhe më thënë në asil një tjetër Kur'an, ose ndryshoj thot, ykulu, kafaru, e këta. Në gjithashtu thot, vaj e kullu lëdhina këfaru, lështë të mursela. Edhe ata të cilët nuk besojnë, thon, ti nuk jë i dërguar. Kull këfa bilahi shahidan dhejni wa dhejnakum, thua e mjafton Allahu për dëshmitar me jë dhe uh, jushë. Dëmë thëmë, Kurani është baza ose burimi femelor i sirës pëngamerit sallallahu aleyhi vësillem Kurani ka së qarru, dëmë thëmë, vlerën e pëngamerit sallallahu aleyhi vësillem Moralin e ti, mëshiren e ti Dëmë thëmë, ka tregu gjithashtu për lutjen e ti, për namazin e natës e kështu me radhë Dëmë thëmë, të gjitha këto qështje që përmende në Kurani e uh, pastej uh, Kurani siç thon disa si dieta, do të thon siç është e qartë, uh, flet edhe për gjendjen e uh, të brendshme, do të thon shpirtërore të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që për ndryshe nuk mundet të transmetohet. Pra siç uh, ka thën Allahu, fa laka bahi an nafsaka ala afarihim illam yu'minu bi hadha alhadith asafa, thon, ti do të uh, thon me shkatruve të vetën duke u brengos për ta sepse nuk i besojnë këti kuranit ose si që dhëtë Allahu felat edhe edhe nëfësuk e alejhim hasarat pra mos u brengos edhe mos e shqetso vetën të ndë për ta du më thënë këto ajete dhe ajete të tjera të shumëta së qërojnë gjendjen të brendshme shpirtrore të pengamerit sallallahu aleyhi vësallem edhe për këto qështje kurani është burimi i vetëm, do të them nuk ka tjetër burim që sqiron këtë situatë. Burimi tjetër i sirres, pa dyshim, janë librat e hadithit, librat e sunetit, do të suneti, them që i kanë përmbledh hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. <coughs> një pjesë e madhe aty në librave, thot flet vetëm për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ëh e sofim se dietar i kanë shkruajtur librat e hadithit edhe në ato libra kanë veçuar pjesë ose kapituj ose tema të veçanta që flasin për luftrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për yjetën për siran e tij ekso më radh thonë kjo mënyrë e shkrimit të sirës ka vazhduë ëh <coughs> në librat e hadithit që kanë përmend të më thënë edhe shpaljen dhe hijziretin lindjen e për nga meri cëllalonësën të më thënë kanë caktu tema dhe të veçanta për këto kurse më vonë kanë fillu dhëtë t'i ndajnë librat e sirës prej librave të parë të më thënë që janë për këti loj pra që ku mlevan hadithe te transmetuara dhe aty përfshihen edhe disa tema të tjeras, pre librave të parosë libri i parë, edhe libri më i njohur që është në këtë temë, pa dyshim te dietarët libri i Imam Malikut rahimahullah El Muwatta. E thotë Imam Maliku ky është libri më i njohur dhe më i vjetër i hadithit, që është mundu t'imble dhe hadithet sahiha. Edhe në këtë liber ka një pjesë të madhe që flitet për sirën e pengamerit sallallahu alim sallem për cilësi të emrat e ti e, e, kështu me radhë. <coughs> Pas ti, të më thënë, kam vazhdo djetar tjerë si Bukhariu, muslimi, e, libra të tjerë, të më thënë, që kanë shkrujtë sigur të më thënë, Djetarët e hadithit Ebu Dawudit Irmidhiu Ibn Majë Darimi Ahmed e, El Hakim Librinëti Mustadrak Ekshtu me radhë Më vonë Kanë fillu me shkryt Në tema Të veçanta të sidhës Dëmë thënë për, për veçarit e për nga merit Sallallahu alaihi sallam Ose për <coughs> virtytet e ti Si që është Libri virtuteve, të më thëmë të pëngë amërit sallallahu alënë sallem i autorit imam të tërmidi Të rëhimehullat <coughs> uh, Dhe kështu dhe të të të thamë kjo është si faza e dytë Kënë skrujt për temat veçanta prej siles pëngë amërit sallallahu alënë dmthënë të shkruaj një libër jo për këtë jetën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, por për një temë të veçantë prej jetës së tij. Edhe ajo, dmthënë ka qenë ka në kanë qenë disa lloje që janë shkruar. Por se humb kapose libra e, për veçoritë e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Ose libër për cilësitë e, e tij të moralit, ose cilësitë fizike që tumëra. Ka pas liber, dhe më thënë, libra që nga nëshkrujt për mujizët e pengamerit sallallahu alim sallam, dhe më thënë, për e, mrekulit, për argumentet e pengamer lëkut. Libra që nga nëshkrujt gjithashtu pë, vetëm për luftrat e pengamerit sallallahu alim sallam, e kështu me radhë. Kërë flasim për që është jenë veqorive, dhe më thënë, qka janë ato veqori? libë veçoritë e, e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë disa lloje, siç janë përmendur ato libra, do të them. Lloji i parë, veçoritë me të cilat dallon pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem prej pejgamberëve të tjerë ose prej njerëzve të tjerë në botë. ë ë ja jost për shembull se se Allahu subhanahu wa taala e ka pa Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam penga merin më të vlefshëm. Edhe e ka veçu dhe argumenti për këtë është se Allahu ia i ka obligu të gjithë pejgamërt, duke filluar prej Ademit alayhis salatu wassalam, eh te të, të gjithë pejgamërt pas tij i ka obligu, do të thonë që ta japin besën, pra të besatohen se në qovë se Muhammedi sallallahu a.s. del gjatë jetës së tyre ata do të do të shkojnë të aj dhe do, do të pasojnë atë, do të i binden ati dhe do të pasojnë dhe do të ndihmojnë e kjo është veçëri e pengamerit sallallahu a.s. me të cilën e ka veçu prej të tjerve në gjithashtu edhe përgzimin e librave të mëparshëm. Më do të them se cili libër, edhe secili pejgamber që ka ardhur, ka lajmëruar dhe ka përzgjuar për ardhjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej cilësive të veçanta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtë ai njeriu me Mensur, njeriu, do të them me fjalë që quhet jawamiul kelim, do të thonë që flet fjalë tepër pakta me kuptime të shumta. E, është prej njerëzve të cilëve Allahu i ja ka dhënë bukurinë përsosur. Gjithashtu prej veçorive të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem që i ka pasë në dhunja, e kanë përmend dietart isran eve miraxh, do të thonë kjo nuk i ka ndodhur as kujt tjetër përveç tij sallallahu alejhi dhe sellem. <të> gjithashtu që pëngameri sallallahu alim sallim është ba imam i të gjithë pëngamerve në me zhudul aksa është prej veçorive të ti e kështu me raud tjetëri loj <të> prej veçorive të ti është e, veçorit që i ka pas pëngameri sallallahu alim sallim dhe u meti ti në seriat. Do të thënë në dynia gjithashtu. Ëh, si për shemb, Peygambëri sallallahu alaihi wasallam është prej eve umetit i tij, do të thënë kanë lejuar për në luftës, që nuk ka qenë lejuar për pejgamberët më e mëparshëm. Ëh, gjithashtu prej veçorive seriatike, do të thënë në seriatin e tij, është që toka është pastrim dhe gjami për, Pra nëse cilin vend njëri unë ku e arrinë namazi Munët mu falë aty e, Prej veçorive gjithashtu është që kible e këti umetit është e, Qabja në meke Prej veçorive është gjithashtu e radhitja e safave Sikur, si që radhitën me lajket në qil Veçorit jetër është gjumaja, dëmë thëmë dita e premte të cilin nuk e ka pas ndë një popull tjetër edhe në ditën e premte dhe thot ka një ko ku duaja nuk kthehet veçori tjetër e këti umeti është nata kadrit. e kadrit ajo që kjo umet umeti është dhe umeti me i vlefshëm umeti i fundit të cilin Allah nuk e shkatron me uri asë nuk e shkatron me një armik të jashtëm, që, të më thënë, i shkatron të gjithë. Të gjitha këto janë prej veçorive, me të cilat e ka dalu Allahu penga merin sallallahu aleyhi wa sallem, edhe ka dalu umetin e ti, dë më thënë, shëriat në, në dunja. Prej, prej lojeve tjera të veçorive, është e, ajo nështë, dhëmë thënë me çka dalohet për nga meri sallallahu ane në selim në vetën e ti, dhëmë thënë vetën maj, jo me ti ti, në akiret. E prej atyre, dhëmë thënë disa prej aty në veçorive, me cilat dalohet për nga meri sallallahu ane në selim në akiret, është se aja shtiparit të cilit i hapet varri, përtu rinjallë i parë do të thonë që do të ringjalle të pas shkatërimit, pas kiametit. <coughs> I pari, të cili do t'i lejohet të bëj shefat, të ndërmetsoje. Ai është, do të thonë, shefaxiu i parë, edhe i parit që i pranohet sefati sallallahu alaihi wasallam. Edhe prej shefateve gjithashtu është ka disa loje me të cilët është i veçantë prej të tjerëve, siç është sefati më i madh që ndërmjetson për të gjithë njerëzimin që ti fillohet, që ti fillohet llogaritja. Edhe ky është e, me el maqamul mahmud, do të thënë pozita e lavdishme. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do ta ket në dor flamurin e lavdis. I pari ti do ta kaloje urën e siratit edhe i pari që do trokas në derën e xhenetit, edhe domethënë do ti i pari që i të cilit i hapet në dera e xhenetit. Gjithashtu Allahu e ka veçuar që i jep gautherin pejgamberit sallallahu alejhi wasallam edhe i jep kat el maqam el mahmud, domethënë pozicionin e lavdishëm dhe vasilen, e cila është pozita më e lartë në xhenet. Pra këta janë disa prej veçorive të ti, të veçanta për të, në akirat. Ka veçorit, për me nga meri të salabahën, që vlejnë për umetin e ti në akirat, gjithashtu. Një prej aty në veçorive është se besimtar, dëmë thëm, të këti umeti, e ka një cilësi në akirat. <coughs> në akirat. Dëmë thëm, e ajo është që ndriçojn pjesë të ahdesit. Domethënë siç është përmend në hadith ghur ghurra muhazzalin. Domethënë ghur i thonë arabist ose e ghur i thonë kalit që ka shenjë bardh mball. Kurse muhazzal i thonë kalit që ai ka pjesën e fundit të kamës të bardh. Domethënë kur është kal i zi pra, vetëm fundin e kamës i ka dëbardha, i thojnë muhajgjël, edhe e, ati që ka balin dëbardh, i thojnë e gharër. Dëmë thonë, umeti i pengamerit sallallahu alen sallem i kam këto dy cilësi. Pra, duke në sigur ghur dhe muhajgjëlin, si që përmendet në hadith. Dëmë thonë, pjesët e avdesit, që janë fytyra, krahët edhe kamt e ju bëjmë dritë me të cilat dallohen prej prej ummeteve të tjera. Siç është përmendur në hadithat e Hawdit, do të thonë dersin para prak, këtë hadithë e hadithet, harrova me përmendse, e, e kanë pyetë sahabët si do të na njohësh ti neve, do të thonë që jemi ummeti jot, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ju do të vini e, me këtë cilsi, do të thonë qurran muhajjalin pra pjesët e ardhesit do të ndriçojnë. Ëh Kjo është një prej veçorive. Gjithashtu veçori tjetër është në ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ummeti i parë që ringjallet, që del prej tokë. Ëve i parë i cili ëh djikohet ose llogaritet. Do të thon llogaria e ummetit pejgamberisë së Allahut se mbaron për para të tjerëve. Edhe atyre, do të thon ummetit, këtij umeti i falen aty në të cilës kanë doshirk, pra i falen mëkate shumë të mëdha, edhe të shumta. E këto do të thon cilësi të tjera me të cilat Allahu e ka veçuar këtë umet, e ka veçuar nga merrin e tij sallallahu aleyhi wa sallam Pra këto i përfësin, këto tema i përfësin librat që janë skrujt për vecorit e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam ose khasais që i tham Pastaj librat tjel që janë skrujt për vlerat Do më tham në, prej temave të sirës vlerat e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam në cilat du më thëmë, mbiblerësohet ndajtë të tjerve. Këtu janë disa që gërshetohen, du më thëmë, librat e vlerave, përfësin diska prej veqarive. E kështu më radhë, këtu shehu Hafitha Hullaj, përmenë disa tituit librave, ato janë më shumë për në zanës të dijes, për ndaj, <coughs> për ta shkurtu pakë, per ndim, më ndimi do të thonë se këto janë fazat në të cilat ka kaluar shkrimi i sirës pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Do thonë në fillim ka qenë vetëm transmetim gojor. Do thonë sahabët kanë transmetuar ndëriti të ndryshme prej jetës pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Edhe kanë treguar se kur kemi qenë kështu kështun, filan ven, filan luft, kështu në filan vend, filan luftë, et kështu me radhë. Pastaj ka filluar shkrimi e ktyne transmetimeve bojore. Siç e përmendëm në librat e hadithit. Më vonë kanë filluar të veçohen libra të sirrës me tema veçanta, jo në ket sirën, e më vonë libra që kanë shkrujt komplet sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të gjitha aspektet. Më vonë ka pas libra që janë shkrujt në histori. Dëmë thënë, libra që kanë fillu prej e, datavet më hershme e deri te lindja të lindja e pengamerit sëllallahu alim sëllem, dhe pas të e kanë vazhdu me historinë e pengamerit sëllallahu alim sëllem, e më vonë me historinë Kulefer Rashidin e kështu më rallë, ose disa libra që kanë fillu prej e, sirës, dëmë thënë, prej lindjes pengamerit sëllallahu alim sëllem, dhe kanë vazhdu me histori deri të E vet autorit, më thonë si që është libri si e në alam i nubela i imam dhe hebiut rahim e Allah që fillon me sire në pengamirit sallallahu alim sallem pas të e vazhdojnë me historinë e khulefaj rashidinve e më tutje me historinë e sahabëve tabiinve e kështu me radh deri në kohën e ti, djetartë e ndryshëm, pustetartë e ndryshëm më thonë, është libëri historisë Ose siç është libri i Ibn Kathirit, i cili quhet Al-Bidayah wa'n-Nihayah, domethënë fillimi dhe mbarrimi, fillon prej te Ademi alayhi salatu wa salam, dhe vazhdon me historitë e pejgamberëve dhe popujve që janë përmendur në Kur'anën e Sunet, deri te jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj vazhdon më tutje me histori deri në kohën e Ibn Kathirit, rahimahullah. E kështu më radhë, dhe më thënë, si që thamë, filim, djetartë e kanë shërby këtë temë, jetën e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem, me shërbim të pakrahasueshëm. Dhe më thënë, nuk ka dë një njerë që jështë shërby së qërimi edhe shkoqitja jetës sëti, si kur pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Edhe, edhe kjo është piesë <coughs> e për uetjes së kësaj feje, do të thonë se gjithashtu edhe përmes mësimit të sirrës mësohet suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam dhe kështu mësohet kuptimi i fejs. Dhe më i drejtë i fesë. Ëndërkohë, me pranjava të në vazdim, do të vazdojmë me lejen e Allahut me këto tema të sirrës dhe losim Allahun subhanallahu teala qetna ja pe sukses për çdo gjë që do ai dhe që është i kënaqur me ta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdhihi wa rasulih nabina muhammed wa akhiru dawana an alhamdulillahirabbil alamin